Wir lösen sie, glaubt mir, nur. Die fünf Freunde waren wieder einmal beisammen. Nachdem sie im vergangenen Jahr alle das Segeln erlernt hatten, hofften sie in diesen Ferien gutes Wetter zu haben, um ihre Kenntnisse anwenden zu können. Sie ahnten noch nicht, welche Überraschung sie erwartete. Bitte. Also in diesem Jahr seid ihr ja wirklich kaum zu verstehen mit eurem Segellatein. Ich verstehe ja nur noch Bahnhof bei dem Zeug, über das ihr euch unterhaltet. Ganz recht, Fanny. Ich komme da auch nicht mehr mit. Ja. Ich kann mir noch nicht einmal merken, wo Backbord und wo Steuerbord ist. Siehst ja. du? Also das ist ganz einfach, Vater. Wenn ich deine Backpfeife gebe, welche deiner Backen wird dann rot? Ja, da du Rechtshänderin bist, die Linke. Gut. Genau, siehst du. Backbord ist links und die Farbe dafür ist rot. Na, mein Fräulein Tochter, ich will doch wohl hoffen, dass du das mit der Backpfeife schön bleiben lässt. <lacht> <lacht> Quentin, meinst du nicht, wir sollten es ihnen jetzt sagen? Was sagen, Tante Fanny? Ja, was Klingt Sehr Ist geheimnisvoll. Zieht eure Jacken an und kommt mit. Ich will euch am Hafen was zeigen. <lacht> was denn? Ja, ich bin ja gespannt. Ja, <lacht> Sie alle gingen zum Hafen hinunter, wo an der Mole einige Segelboote verteut lagen. Onkel Quentin deutete auf ein schönes altes Boot, das am Ende der Reihe lag. Da Das ist eure Überraschung! Hm? Das ist das Boot von Pastor Fletcher! Er hat mich letztes Jahr mal mitgenommen. Das war so toll, dass ich das Segel lernen wollte. Aber wieso ist sein Boot eine Überraschung für uns? Ja, ja, genau. Tja, Harry Fletcher hatte ja vor ein paar Monaten diesen Unfall. Sein Arm ist leider stark verletzt und wird wohl nie wieder ganz in Ordnung sein. Was? Mhm. Das ist aber Ja, deshalb wollte er das Boot verkaufen und hat uns einen wirklich günstigen Preis gemacht. Ach, toll. Und da haben wir es für euch gekauft. Wirklich? Ja, ja. wirklich? Wow. Unglaublich! Das ja das ist toll! Ich meine, es tut mir sehr so leid für Pastor Fletcher. Wir haben ja mir auch. Aber ein eigenes Boot? Das ist ja der reine Wahnsinn. Ja, wir dachten, es würde euch vielleicht Spaß machen, ein paar Tage mit dem Boot die Küste rauf und runter zu segeln. Ja, klar. Ganz allein? Ehrlich? Uh. Dürfen wir? Sobald wir das Boot auf Vordermann gebracht und Vorräte eingekauft haben. Oh, super! Das Lass mich so, mal mal mal wir uns ja, okay. Mit Feuereifer gingen die fünf Freunde daran, das Boot zu überholen und auf Hochglanz zu putzen. Dann machten sie Pläne, wohin die Tour gehen sollte, und kauften Vorräte ein. Nach einer Woche intensiver Vorbereitungen war der große Tag gekommen. Sie verabschiedeten sich von Tante Fanny und Onkel Quentin und fuhren mit dem neuen Boot ihrem Ferienabenteuer entgegen. Tschüss. Tschüss. Mal vielen Dank. Ich freue mich so. Die ersten beiden Tage mussten sich die Kinder erst einmal an die Arbeit und den Tagesablauf gewöhnen. Am Vormittag des dritten Tages schaukelten sie träge in einer Flaute. Da kein Wind wehte, konnten sie auch nicht segeln. Aber sie hatten ja keine Eile und nutzten den Tag zum Baden und Faulenzen. Timmy, du altes Pelztier. Hier ist wohl ganz schön heiß, wie? Oh, stellt euch vor, wir müssen bei dieser Hitze ein Fell tragen. <lacht> oh Mann, ich breche schon den Schweiß aus, wenn ich nur daran denke. Oh, ich auch. Schaut mal, die Möwen da oben am Himmel. Fliegen die nicht ziemlich tief? Mhm. Du hast recht, Ann. Und tief liegende Möwen bedeuten einen Wetterumschwung. Mhm. Seht mal genauer hin, Leute. Ich glaube, das sind keine Möwen. Sie sehen eher wie Greifvögel aus. Oh nein. Seeadler vielleicht. Ja, wirklich? Gib mal das Fernglas hier Anne. Mhm. Das will ich mir mal genauer ansehen. Okay. Hier, Dick. Ja, danke. Kannst du was sehen? Also, die Vögel da drüben, in Richtung der Insel. Das sind wirklich große Greifvögel. Mensch, wisst ihr, wie selten die in dieser Gegend sind? Ja, sie sind vom Aussterben bedroht. Oh. Wie schön, dass es hier noch welche gibt. Also, mhm. Aber die Vögel da drüben Richtung Festland, das sind Möwen. Ja, und sie fliegen verflixt tief. Ja, meine ich doch. Ach, wir sollten sehen, dass wir in den Hafen kommen, sobald der Wind auffrischt. In Ordnung. Sobald Wind aufkommt, setzen wir Segel und steuern den nächsten Hafen an, okay? Ja, ja warte. Hier ist die Karte. Ähm, der nächste Hafen heißt. Mh, Sheepshead sind ungefähr zehn Seemeilen bis dahin. Mhm. Hoffentlich schaffen wir das noch. Ja, natürlich. Ja. Etwa eine Stunde später frischte der Wind auf. Und nicht nur das, es braute sich ein Unwetter zusammen. Obwohl die Kinder bereit waren, loszusegeln, wurde ihnen bald mit Schrecken klar, dass das Unwetter sie einholen würde, bevor sie den Hafen erreichen konnten. Also Leute, wir werden es nicht schaffen, dem Sturm wegzufahren. Er hat sich uh. zu schnell zusammengebraucht. Und was tun wir jetzt? Oh, keine Angst, äh, wir werden schon nicht absaugen. Wer weiß. Hey, seht ihr die Insel da drüben? Ja. Yeah. Bis dort könnten wir es vielleicht schaffen, bevor der Sturm losbricht. Wenn wir um diese Landzunge da vorne herumkommen, dann können wir dahinter vor dem Unwetter Schutt suchen. Gute Idee, ja, wirklich. Also, dann los! Wow, ja, sieht so, mal da vorne! Jetzt kann man um den Vorsprung herumsehen. Da scheint es sowas wie einen Anleger zu geben. Ja. So ein Glück, dann können wir das Boot sogar richtig verteuern. Ja. Tja, Schwein gehabt, Leute. Ja. Der Wind kommt auch genau mit, um uns auf den Anleger zuzutreiben. Ja. Da müssen wir aber aufpassen, dass wir nicht dagegen krachen. Ja, okay. Achtung, greift das Segel ein bisschen, Julian. Bei dem starken Witz liegt es uns und um die Ohren. Okay, hilf dir, Dick. Klar, ich habe... Er. das ja. Vorsicht, George, dass du zwischen den Pfeilern der Einfahrt durchkommst. Aus. Alles klar, George. Julian, oh. hilf mir. Ja, mach ich. Los, Julian. Die Fender. Ich dachte du schon, schaffst. bei diesem Wahnsinnswind würden wir die Segel nie runterkriegen. Und wenn jetzt der Sturm losbricht? Ach, keine Sorge, Anne. Hier sind wir sicher. Die Landzunge schützt uns vor dem Gröbsten. Ja, genau. Ich würde sagen, Leute, wir haben das erste Abenteuer glücklich überstanden. Ja. Na, dann können wir ja jetzt endlich essen. Ja, toll. toll. Ach, der Sturm los. Das Boot schaukelte zwar ziemlich stark hin und her, aber Dick behielt recht. Die Landzunge der unbekannten Insel hielt das schlimmste Wüten des Unwetters von oben fern. Nach etwa zwei Stunden ließ der Sturm nach und die See beruhigte sich wieder. Allerdings blies der Wind immer noch stark genug, um alle beweglichen Teile des Bootes klirren und knattern zu lassen. Dick war gerade dabei, den anderen eine Spukgeschichte zu erzählen. Und dann erschien die unheimliche Spukgestalt mit dem Kopf unter seinem Arm und rief... Nein, ich will das nicht mehr hören. Musst du denn ausgerechnet jetzt Spukgeschichten erzählen? Ach, Anne. Sei nicht so ein Angsthase. Das ist doch nur eine Geschichte. Aber sie ist so unheimlich. Ich fürchte mich sowieso schon. Oh Mann, dann geh schlafen, Anne. Ich will wissen, wie die Geschichte zu Ende geht. Oh. Was du Vielleicht ist ja eine Katze draußen am Anleger. Spinner. Mach mal den Niedergang auf, Dick. Ist gut, mache ich. Und? Seht mal, Timmy spitzt die Ohren, als würde er auf irgendwas warten. Mhm. wohl die Spukgeschichte zu kopf gestiegen. Oh, Quatsch, du! Nein, mich. hört mal. er hat recht, ich höre auch ein seltsames Heulen. Oh Mann, er seht mal da. In dem Gemäuer auf der anderen Seite der Insel. Da, da flackern Lichter. Ah, da Spuk! Ich sehe eine Gestalt auf der Mauer. Ich will hier weg. Was kann denn das sein? So Leute, jetzt haltet mal die Luft an. Dafür gibt es bestimmt eine ganz vernünftige Erklärung. Ach ja, und welche? Ja, wüsste ich auch gern. Jetzt hört mir mal zu. Vielleicht gibt es hier eine Wetterstation. So eine Art Leuchtturm. Ja, du hast recht. Oder das alte Gemäuer ist so eine Art Museum. Ach, das glaubt ihr doch selbst nicht. Warum ist Timmy dann ganz verstört? Könnt ihr mir das sagen? Nein. Hm. Ich will hier weg, sofort! Aber in der Dunkelheit können wir nicht aufbrechen. Wir müssen schon bis zum Tagesanbruch warten. Das werden wir auch. Und bis dahin bleibt der Niedergang zu. Legt euch jetzt hin und versucht zu schlafen. Und morgen früh sehen wir uns die ganze Sache mal aus der Nähe Schlafen? Ich kann jetzt bestimmt nicht schlafen. Und was meinst du mit aus der Nähe ansehen? Bevor wir uns bange machen lassen, sollten wir uns erstmal ansehen, was es mit dem Gemäuer auf sich hat. Julian hat recht. Wir haben einen langen Tag hinter uns. Lasst uns versuchen zu schlafen. Und morgen früh sieht sich alles ganz anders aus. Hoffentlich. Ja. Ja. Ja. Gute Nacht. Ja. Na, gute Nacht, George. Ja. Mit gespielter Gelassenheit legte sich Julian in seine Koje und die anderen folgten seinem Beispiel. Obwohl sie sich gegenseitig beruhigten, war doch jedes der Kinder nervös und unruhig. Ängstlich lauschten sie hinaus, ob sie noch das unheimliche Heulen hören konnten. Alle waren davon überzeugt, nicht schlafen zu können, aber es war ein langer, anstrengender Tag gewesen. Trotz ihrer Aufregung fielen sie einer nach dem anderen in tiefen Schlaf. Am nächsten Morgen schien die Sonne strahlend vom Himmel und die Geschehnisse der letzten Nacht erschienen ihnen jetzt unwirklich. Im hellen Tageslicht wirkte die Insel friedlich und sogar das alte Gemäuer, das ihnen am Abend so unheimlich vorgekommen war, sah jetzt recht harmlos aus. Auch N. und Dick ließen sich dazu überreden, der Zitadelle einen Besuch abzustatten. Na, ihr Hasenfüße, was sagt ihr jetzt? Tja, könnt ihr euch einen schöneren, friedlicheren Ort vorstellen? Ja, ja, es ist sehr hübsch hier. Aber noch waren wir nicht an dem alten Gemäuer da drüben. Ja, na, was werden wir da schon finden? Wahrscheinlich ein paar alte Glühfunzeln, die noch schwach flackern. Na, wenn du meinst. Timmy scheint allerdings anderer Meinung zu sein. Mhm. Wie meinst du das? Hast du nicht gemerkt, dass Timmy nur mit hängenden Ohren hinter uns herschleicht? Ja, Timmy... Timmy, komm mal her. Guter Hund. Ah, ja, mein Timmy, was hast du denn bloß? Es gibt doch gar keinen Grund, sich zu fürchten. Hey, seht mal, da vorn. Oh. Da hm. kommt uns eine Frau entgegen. Mhm, stimmt. Stimmt. Und Sie ist jedenfalls kein Gespenst. Die sieht ganz lebendig aus. Hey, sieh da. Wer seid ihr? Was tut ihr hier? Ja, und was tun Sie hier? Ich bin... Ich betreue die Vogelkolonie auf dieser Insel. Aha. Die Insel ist Privatbesitz. Ein Hund? Ja seid ihr verrückt, so einen ruhig. Hund mit auf die Insel zu bringen? Hier nisten bedrohte Vögel. Also noch einmal, wer seid ihr? Äh, ja, gestern Abend hat der Sturm uns gezwungen, hier Zuflucht Ach. zu suchen. In der Dunkelheit sahen wir oben in der Zitadelle Lichter und... Also das und kann da überhaupt nicht sein. Die alte Zitadelle ist seit 50 Jahren verlassen. Was? Doch! Wir haben Lichter gesehen, ganz sicher. Unterbahn. Jetzt hört mir mal ganz genau zu. Die Insel ist für euch tabu. Ich mache jetzt meine Runde und wenn ich in einer halben Stunde wiederkomme, will ich euch hier nicht mehr sehen. Habe ich mich klar ausgedrückt? Ja, ja, dann verstehen wir uns also. Muss man denn gleich so unfreundlich sein? Oh. Seht euch mal diesen Weg an. Der führt direkt zur Zitadelle. Die Frau muss von dort gekommen sein. Hast recht. Was hat sie wohl in einem Gemäuer gemacht, das angeblich seit 50 Jahren verlassen ist? Vielleicht sollten wir gehen und nachsehen. Also ich glaube nicht mehr, dass es dort spukt. Wer weiß. Na dann los. Der Weg wird breiter. Ich sehe schon, dass zur Zitadelle. Ja, da hinten. Seid ihr sicher? Klar, ich möchte wissen, was es mit diesem Gemäuer auf sich hat. Aber wenn du lieber zum Boot zurück willst... Ganz allein? Bestimmt nicht. Na, kommt ihr beiden. Weiter. Ja, also. Hier sind wir. Ziemlich großes Tor. Mal sehen, ob wir das aufkriegen. Helfen mir mal. Ja, los. Alle zusammen. Wow, oh, Ruck! Okay. Oh, Mist! Das Ding bewegt sich nicht einen Zentimeter. Vielleicht klemmt's es nur, er sieht ziemlich rostig aus. Ist hast recht, George. Timmy? Timmy, wo bist du? Klingt, als hätte er etwas gefunden. Ja, weißt du? Los, nichts wie hin! Seht euch das an. Eine Seitentür. Nur angelehnt. Ja, dann lasst uns mal reingehen und uns umsehen. Ich weiß nicht. Oh Mann. Hier drin sieht's aus wie in einem Gefängnis. Seht mal, das sind Zellen. Ja, ja, von wegen Leuchtturm. Wir sind in einem alten Gefängnis gelandet. Ich meine, ist das unheimlich. Da vorne ist eine Treppe, Leute. Gehen wir nach oben oder nach unten? Ich würde sagen nach oben. Was immer das für Lichter waren. Sie müssen oben am Gemäuer geflackert haben. Ja. Sonst hätten wir sie vom Boot aus nicht gesehen. Mhm. Dann kommt. So. Das scheint die oberste Etage zu sein. Du hast recht, Anne. Klingt ja, wie ein Generator oder sowas ähnliches. Lasst uns dem Geräusch folgen. Ja. Ja, Timmy, wir kommen ja schon. Hört mal. Ich glaube, das Geräusch verändert sich. Du hast recht. Es wird auch Ja. Wie heute Nacht? Genau. Was kann denn das sein? Hey Jenny, hier stehen dir alle Haare zu bergen. Ah, mir auch. Lasst uns sofort von hier verschwinden. Hier spukt's doch. Hey, jetzt stellt euch doch nicht so an. Dafür gibt's... Julian! <lacht> hinter dir! Ah? Die weiße so. Gestalter! Ein Gespenst! Oh nein! Ein Geist! Nicht die weg von hier! Dick, schneller! schneller. Nein, hinter nein. dir! Ah? Da, da stürzt ein Ritter hinter dir her! Ah. Na! Ah. Schnell! Ja. Mal, mal, halt euch bitte! Nun macht schon! Ja, ja. vorne! geschafft! Ja. Von wegen geschafft, Dick! Das haben wir erst, wenn wir wieder auf dem Boot sind! Los, ich will sofort zurück! Ben hat recht! Lasst uns von hier verschwinden! Will ja, schnell. bitte! Die Kinder hatten zwar einen Schrecken bekommen und beschlossen, den nächstgelegenen Hafen anzulaufen. Doch schon auf der Fahrt kamen ihnen Zweifel, ob das, was sie gesehen hatten, tatsächlich ein Spuk gewesen war. Wir hätten uns nicht so schnell ins Boxhorn jagen lassen sollen. Bestimmt gibt's Ja, ja, ja. Eine ganz vernünftige Erklärung. Und welche? Das Heulen, das Gespenst, der Ritter? Alles nur Einbildung? Naja... Nicht direkt Einbildung, aber... Mhm. Da vorne, da ist es. Das muss der Hafen von Sheepshead sein. Stimmt. Okay, Segel und vorsichtig an die Mole. Hast du die Fender fertig, Ann? Ei, Ähm Und du, Nick, mach die Leine klar. Mach ich. Achtung, ich springe jetzt. Ja. ja. Schmeiß die Leine zu, Julien. Hier, fang! <lacht> So, alles fertig. Das Boot liegt fest. Okay. Und nun lasst uns die Hafenmeister suchen. Die ist da vorne rechts. Seht ihr das rote Schild? Da ja. Hin. Los, Timmy, komm. Na, komm, Timmy, komm. Denn da? Ja, hallo. Oh, guten hallo. Guten Tag. Guten Tag. Einen Hund habt ihr da. Ja, das ist Timmy. Ja, oh, bist ein braver Kerl. <lacht> Seid ihr gerade mit dem kleinen Boot dort gekommen? Ja, das ist unseres. Wir kommen, um die Hafengebühr zu bezahlen. Na prima. Wo kommt ihr her? Aus New Haven oder aus Crab Cove? Wir kommen nicht aus einem Hafen. Gestern hat uns der Sturm überrascht und wir haben die Nacht auf der Insel da drüben verbracht. So was? Auf der Gefängnisinsel? Gefängnisinsel? Ja, die Insel war bis vor ungefähr 50 Jahren eine Gefängnisinsel. Die alte Zitadelle, die draufsteht, war das Gefängnis. Dann wurde das neue Zuchthaus in der nächsten Grafschaft gebaut und seitdem ist die Insel unbewohnt. Es kommen dann wohl auch nicht viele Leute hin. Niemand, der seinen Verstand beisammen hat. Wieso das? Weil es dort spukt. Oh. Seht ihr, ich hab's doch gesagt, dass es dort spukt. Jeder weiß, dass dort die Geister der verstorbenen Gefangenen umgehen. Es heult in der Zitadelle und manchmal sieht man unheimliche Gestalten auf der Mauer. Ja, ja genau. wir haben ja. selbst was ziemlich Unheimliches in der Zitadelle erlebt. Allerdings. Ja. Oh, oh. oh. Ihr wart in der Zitadelle? Und ihr seid noch am Leben? Die Geister haben euch... Geister? Hatte niemand je versucht herauszufinden, ob es nicht eine ganz logische Erklärung für diese Vorkommnisse gibt? Der Einzige, der in den letzten zehn Jahren versucht hat, die Zitadelle und die Insel zu erforschen, ist nicht lebend zurückgekommen. Wow, ich kriege Gänsehaut. Da haben wir ja Glück gehabt, dass wir mit heiler Haut davongekommen sind. Ja, das könnt ihr laut sagen. Ich bin froh, dass euch nichts passiert ist. Die Insel ist nichts für Menschen, nur für Geister und Vögel. Und Vogelkundler. Vogelkundler? Du meinst vermutlich Kate Millers Assistentin. Die einzige, die verrückt genug ist, die Insel zu betreten. Sie ist nicht von hier. Ja, wir haben eine Frau auf der Insel getroffen. Die war ziemlich unfreundlich. Ja, bedrohte Vögelnisten dort, hat sie gemeint. Ja. ja. wir haben auch beim Segeln einige große Greifvögel kreisen sehen. Wenn ihr euch für Vögel interessiert, solltet ihr die ornithologische Station besuchen. O Or Orni was? Ornithologisch, Dick. Das sind Vogelkundler. Du weißt schon, die wissen alles über Vögel. <lacht> dick hat auch einen Vogel. Habt die darüber vielleicht das wissen? <lacht> <lacht> <lacht> Sehr komisch, ich lach später. <lacht> <lacht> die Station liegt gleich hinter dem Dorf oben auf dem Cliff. Kate Miller, die Leiterin der Station, freut sich immer über interessierte Besucher. Oh, prima. Lasst uns hingehen, Leute. Ja, klar. Ja, los. Viel Spaß und wenn ihr noch irgendwas braucht, dann fragt nur. Ich helfe immer gern. Ja, danke schön. Vielen Dank. Bis bald. So kraxelten die fünf Freunde zum Cliff hinauf. Wo die Vogelstation von Sheepsheds lag. Als die Kinder näher kamen, sahen sie eine Frau, die sich offenbar heftig mit einem Mann stritt. Die beiden waren so in ihr Streitgespräch vertieft, dass sie die Kinder zunächst gar nicht bemerkten. Seht ihr die Frau da fahren? Mhm. Ja. Ja. Das ist sicher die Leiterin der Station. So Aber, wer mag der Mann sein, mit dem sie sich streitet? machen Es bleibt also dabei, dass morgen... Ganz recht, Dr. Miller. Ob es Ihnen nun passt oder nicht, morgen werden sich die Investoren die Insel ansehen. Sie kommen nachmittags. Na, dann werden Sie hoffentlich bei Einbruch der Dunkelheit von der Insel verschwunden sein. Bürgermeister Baker, glauben Sie nicht... Ach, Kate, jetzt kommen Sie mir nicht mit diesen alten Spukgeschichten. Sie glauben genauso wenig daran wie ich. Wenn Sie sich da nur nicht täuschen. Kate, dieser Vergnügungspark ist wichtig für Cheapshead. Es geht um Arbeitsplätze. Und die Vögel? Wollen Sie später Ihren Kindern erklären, warum es hier keine Seeadler mehr gibt? Ich will überhaupt nichts mehr erklären. Am allerwenigsten Ihnen. Ähm, Entschuldigung, wir wollten Sie nicht belauschen, aber wir... Schon gut. Ich wollte sowieso gerade gehen. Morgen, Kate. Ob es Ihnen nun gefällt oder nicht. Leid, dass ihr das mitbekommen habt Worum ging es eigentlich bei ihrem Streit? Und wer war der Mann, der weggefahren ist? Das war Bürgermeister Baker so. Er verhindert unsere Pläne, die Insel da drüben unter Naturschutz stellen zu lassen Und warum will er das verhindern? Es gibt Pläne, dort drüben einen Vergnügungspark zu errichten Und Bürgermeister Baker will diese Pläne unbedingt verwirklichen Ach, Das, das würde die hat da er doch wohl vertreiben Es wäre ihr Ende Könnt ihr euch das vorstellen? Man gibt diese wunderschönen Tiere dem Untergang preis. Und wofür? Für ein paar Karussells und Imbissbuden. Aber entschuldigt, das ist nicht euer Problem. Kümmern Sie sich um die bedrohten Vögel? Ja, das tue ich. Zusammen mit meiner Assistentin, Regina Turner. Ich bin Dr. Kate Miller, die Leiterin der Station. Guten Tag. Ja, hallo. Die Seeadler da drüben auf der alten Gefängnisinsel sind wie unsere Freunde. Alle paar Wochen muss ich da rüberfahren, um nach ihnen zu sehen. Mhm. Aber ich tue es gar nicht gern. Und glauben Sie auch, dass es dort spukt? Ich bin davon überzeugt. Ehrlich gesagt, ich würde um nichts in der Welt bei Dunkelheit einen Fuß auf die Insel setzen. Wir haben gestern dort übernachtet. Was? Seid ihr noch zu retten? Naja, etwas unheimlich war es schon. In der alten Zitadelle haben wir Geräusche gehört und... Und ihr habt Lichter flackern sehen? Ja. Und Gestalten auf den Zinnen? Ja, ja genau. Äh, woher wissen Sie das? Ich kenne die Legende. Es sind angeblich die Geister der verstorbenen Gefangenen, die dort umgehen. Wirklich? Das haben wir auch schon vom Hafenmeister gehört, weil wir glauben nicht, dass das wahr ist. Na, na. Obwohl uns in der Zitadelle ein paar seltsame Dinge passiert sind. Ihr wart in der alten Zitadelle? Ja, aber nur kurz. Außerdem sind wir auf der Insel einer Frau begegnet. Das wird Regina gewesen sein. Sie ist die Einzige hier, die völlig furchtlos auf die Insel fährt. Wirklich? Sie war ziemlich unfreundlich zu uns. Ja, Regina ist sehr engagiert, wenn es um die Vögel geht. Sie sieht es nicht gern, wenn Fremde die Insel betreten, besonders nicht zur Brutzeit. Und morgen bringt Bürgermeister Baker irgendwelche Touristen darüber? obwohl Brutzeit ist? Nicht Touristen... Leute, die dort den Vergnügungspark bauen wollen. Und wir können ihn leider nicht daran hindern, weil die Insel bis jetzt noch öffentlich zugänglich ist. Ihre Assistentin hat behauptet, dass die Insel Privatbesitz sei. Das ist leider reines Wunschdenken. Aber jetzt entschuldigt mich, es ist Zeit für die Fütterung. Ja, ja. Geben. Wenn ihr mögt, könnt ihr euch gern noch ein wenig in der Station umsehen. Ja, toll. Danke, Danke schön. Machen wir gern. Nette Frau. Sehr engagiert. Mm. Mm. Tja, ich schätze schon. Was hast du denn? Magst du sie nicht? Mm, doch schon. Aber ist euch der Widerspruch nicht aufgefallen? Widerspruch? Ja, sie sagte, sie würde nicht bei Dunkelheit dorthin gehen. Woher weiß sie dann vom Flackern der Lichter? Äh, die sind nur in der Dunkelheit zu sehen. Stimmt, Julian. Ja, vielleicht hat es ihr jemand erzählt. Ja, kann angehen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Dame nicht ganz das ist, was sie vorgibt. Nach Papa la Ach, Papa, du siehst ja Gespenster. <lacht> <lacht> Dabei wirfst du das mir vor. Die Kinder sahen sich noch ein bisschen in der Station um. Dann beschlossen sie, zu ihrem Boot zurückzukehren. Sie hatten gerade ihr Mittagessen beendet und faulensten an Deck, als Dick plötzlich aufgeregt in die Höhe schoss. Sieht mal an, wer da kommt, Leute. Die Frau in dem Kleinlaster da. Kommt ihr euch nicht bekannt vor? Kate Miller von der Vogelstation. Ja. Ja. Und sie fährt, als wäre der Teufel in ihr. Da! Sie springt in ein Motorboot. Kommt es mir nur so vor oder steuert sie direkt auf die Insel zu? Nee, du hast recht. Scheint mir auch so. Sie hat ihre Angst vor der Gespensterinsel wohl plötzlich verloren. Komisch. Ich wüsste zu gern, was sie so dringend auf der Insel zu suchen hat. Ja, ich Warum machen wir nicht die Segel klar und folgen ihr? Das sagst ausgerechnet du? Ich denke, du glaubst an den Spuk der Insel. Das tut Kate Miller angeblich auch. Aha. Und wenn sie fahren kann, dann kann ich das auch. Ja, wie du meinst. Gut gebrüht, Löwe. Nicht viel los. Los. das Die fünf Freunde folgten dem Motorboot auf die Gespensterinsel. Das Motorboot war um einige schneller als ihr Segler und war daher schon eine ganze Weile vor ihnen dort. Die Kinder begannen ihre Suche nach den beiden Vogelschützerinnen vor den Mauern der alten Zitadelle. Timmy, bei Fuß! Hierher, Tim! Mach nicht solchen Lärm und lass die Vögel in Ruhe! Seht ihr, was ich sehe, Leute? Überall in den Bäumen hängen Windspiele und Laternen. Es sieht ja aus wie ein Halloween. Das alles ist mir gestern nicht aufgefallen. Mhm sich jemand große Mühe gegeben, diesen Ort unheimlich erscheinen zu lassen. Und vor allem bei Nacht. Ich weiß immer noch nicht was ihr eigentlich vorhabt. Und wenn nun die Gespenster... Doch. Ah, ich will hier weg. Hier geblieben, Anne. Das sind keine Gespenster, Anne. Das ist ein Turnwagen. Was? Ich hoffe, ihr habt recht, dass der Spuk wirklich... Anne, ich sage dir, den Spuk gibt's nicht. Da, die Seitentür der Zitadelle steht offen. Ja. Hier nichts. Hier rein rattern. Von einem Computer. Das kommt von unten. Mhm. Dann lasst uns mal im Kellergeschoss nachsehen. Ja, genau. ein gerichtetes Labor. Mit Computer und allem drum und dran. Das gibt's doch sieht nicht. nicht sehr gespenstermäßig aus. <lacht> <Nee>. <lacht> Was hast du denn, Timmy? Ich glaube, ich höre Stimmen von oben. Ich Aber leise. in totaler Panik auf und davon liefen. So in Panik, <lacht> stell dir vor, der Wind frischte gerade im richtigen Moment auf und heulte durch die Gänge wie ein Dämon. Dann kippte im Durchzug auch noch die alte Rüstung um. Ich sag dir, Kate, es war wie so im Kiel. Denn? Es war kein Spuk. Julian hatte recht. Es gibt eine ganz vernünftige Erklärung. Psst. hör doch. Und du bist sicher, dass sie nichts gesehen haben? Ja, ja Kate. Die waren viel zu erschrocken, als der Generator auch noch anfing, unsere kleine Dia-Show abzuspielen. Die dachten wirklich, ein Gespenst wäre hinter ihnen her. <lacht> Apropos Dia show Wir müssen unsere kleine Theatervorstellung umbauen. Was wieso? Die Typen von Park kommen morgen schon nachmittags mit Bürgermeister Bilder hin. Ja, also können wir die Lichter wahrscheinlich nicht einsetzen. Ach, Mist, da fällt ja schon ein Teil des unheimlichen Effekts weg. Auch schade, dass der Wind nachgelassen hat. Der klingt immer so richtig schön klagend, wenn er durch die Zitadelle fegt. Ja, wenn der Wind bis morgen nicht wieder auffrischt, dann müssen wir ihm das Tonband mitnehmen ja. Ist das bereit? Ja, klar. Ich habe da ein paar wirklich unheimliche Sachen drauf. Und was hast du dir noch ausgedacht? <lacht> Pass auf, das wird ein ganz toller Effekt. Schön, sie kommen. Oh. Oh, Stein, komm. Da. Seht nur. Eine weiß gekleidete Gestalt auf der höchsten Zinne der Zitadelle. Ja. Seht ihr? Es sind doch Gespenster. Ja. Ach, Quatsch. Das ist eine Filmprojektion. Ja, was ist das da vorn? Diese Gestalt, die da, die da auf uns zukommt? Das ist keine Filmprojektion. Oh, und wenn wir uns geirrt haben, Julien, Wenn nun doch, Geister? <lacht> Oh. Hey, Fuß, Timmy. Bleib bloß hier bei uns. Nein, Timmy. Was? Los, auf sie. Nein, lass mich los, du Monster. Lass das los, ist ja gar mich. kein Gespenst. Lass, lass mal sie mal einer an, wenn das nicht Dr. Kate Miller ist. Was? Und dies hier ist Regina, ja? Also woher kennt ihr meinen Namen? Von mir. Und jetzt ruf endlich den Hund zurück. Er zerreißt mir noch die Hose. Ah. Timmy, lass gut sein. Lass sie los. Timmy! Reifen Sie. Ja, so ist gut, gut. Was machen Sie da? Ist das alles Teil Ihrer kleinen Theatervorstellung? Woher wisst ihr davon? Sagen wir mal, wir haben gute Ohren. Ja, wir wissen, dass Sie hier eine Show abziehen. Mhm. Geister und Gespenster, dass ich nicht lache. Seit wann machen Sie das schon? Seit ungefähr zwei Jahren. Seit der letzte Mann, der sich für die Insel interessierte, hier ums Leben kam. Wirklich? Äh, meinen Sie etwa, dass Sie den Mann... Wie? Ach. Oh nein! Nein, natürlich oh. nicht. Der arme Mann hat einfach zur falschen Zeit einen Herzinfarkt bekommen. Ja, so. Als wir ihn fanden, war es schon zu spät. Und da die Leute jetzt sowieso abergläubisch sind, haben Sie gedacht, er sei vor Angst gestorben? Ja? Ja, so ungefähr. Naja, die Naturschutzbestimmung war mal wieder abgelehnt worden. Da haben wir eben den Spuk inszeniert, um die Leute von hier fernzuhalten. Das hat ja auch ganz gut geklappt. Na ja. Bis vor ein paar Wochen, ja. Und dann, dann tauchten Leute auf mit den Plänen für einen Vergnügungspark. Ja. Und Bürgermeister Beke hat sofort angebissen. Ja, und da haben sein. sie und Regina beschlossen, den Leuten eine kleine Sondervorstellung zu bieten. Das habt ihr euch alles schon zusammengereimt? Ist doch alles ganz logisch. <lacht> Tja, Anne hat die ganze Sache natürlich von Anfang an durchschaut. Hast du was anderes erwartet? Werdet ihr uns beim Bürgermeister verpfeifen? Wenn ja. wir die ganze Sache auffliegen lassen... Dann wird der Vergnügungspark vermutlich gebaut, oder? Ja, höchstwahrscheinlich. Ja. Und die Vögel werden alle von hier verschwinden. Oh das können wir doch nicht zulassen, oder Leute? Nein. nein. Auf keinen Fall. Wir halten dicht. Unter einer Bedingung. Ach, und die wäre? Wir dürfen uns die ganze Spukmaschinerie ansehen. <lacht> Na klar. Ich lade euch gerne in unser Hauptquartier ein. Also. In den Keller der Zitadelle. Folgt mir. No, komm, ja, danke schon, Die Kinder folgten Regina also in den Keller. Dort unten war alles schon ziemlich verfallen. Aber die beiden Frauen hatten es geschafft, die alten Räume einigermaßen herzurichten. Sie zeigten den Kindern, was sie mit Hilfe von Filmprojektoren, Tonbändern und sogar einer kleinen Nebelmaschine fertigbringen konnten. Also passt auf, hier? Mit dem Filmprojektor projiziere ich schatten- und geisterhafte Gestalten auf die Zinnen der Zitadelle. Aha. Dann haben wir da noch das Tonband. So, ihr cleveren Detektive, nun wisst ihr alles das ist ziemlich eindrucksvoll. Respekt übrigens, dass ihr nicht so schnell ins Boxhorn zu jagen seid. Das lag vor allem an Timmy. Der lässt sich von weißen Betttüchern nicht so leicht beeindrucken. Und wir übrigens auch nicht. <lacht> Na, hoffentlich geht es den Investoren morgen anders. Ja. Glauben Sie wirklich, dass sie darauf reinfallen? Ja, wir können es nur hoffen. Schade, dass die nicht bei Nacht kommen, sondern schon am Tage. Hm. Da wirkt alles nur halb so unheimlich. Und wenn jemand die Leute so lange aufhalten würde, bis es dunkel wird? Aufhalten? Wie meinst du das? Ich glaube, da fallen uns ein paar Dinge ein. Dann lassen Sie das nur unsere Sorge sein. Yeah. Nachmittag lagen die fünf Freunde schon auf der Lauer. Als Julien das Auto des Bürgermeisters erblickte, gab er den anderen das Zeichen zum Einsatz. Ah! Oh mein Bein! Mein Gott, Junge! Ist dir was passiert? Wie konnte das nur. Ich hab dich einfach nicht gesehen! Sie haben meinen Bruder angefahren. Ich hab's genau gesehen. Oh, mein Bein. Oh. Oh. Polizei! Wir müssen sofort die Polizei rufen. Ah. Bürgermeister Baker, wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen auf die Insel. Ruft doch jemand die Polizei. Den Krankenwagen. Mein Bruder. Bürgermeister, bitte. Na, ich, ich kann den Jungen doch nicht hier liegen lassen. Oh, um, um Himmels Willen, ruft doch jemand den Hund zurück. Hat jemand meinen Hund gesehen? Ja, muss sofort den Köter zurück. Ich. Äh, Passen Sie doch auf, meine thea farbe Das hast du mit Absicht gemacht. Du hast mir die Farbe über den ganzen Anzug gegossen. Das war ich nicht, oder? bestimmt nicht. Ähm, sie, sie haben sich vor dem Hund erschreckt und sind direkt in mich hineingelaufen. Oh, der schöne Anzug. Es tut mir leid. Das hat ein Dachspiel, Kinder. Ja, ja, ja. Ich kümmere mich so lange um den Jungen. Ich glaube, mein Bein ist schon viel besser. Du? Du brauchst also keinen Arzt? Nein, ich glaube nicht. Gut, gut, dann kann ich ja jetzt das Boot fertig machen, damit wir losfahren können, sobald mein Gast sich umgezogen hat. Doch als der Gast des Bürgermeisters sich nach einer Stunde wieder einfand, war der Schlüssel des Bootes verschwunden. Als er endlich gefunden wurde, setzte bereits die Abenddämmerung ein. Am nächsten Morgen, als die Kinder ihre Frühstücksbrötchen beim Kaufmann holten, hörten sie, dass Bürgermeister Baker Urlaub genommen hätte und dass die Leute vom Vergnügungspark noch in der Nacht Schiebshät fluchtartig verlassen hätten. Vergnügt zwinkerten sich die fünf Freunde zu. Zwei Stunden später setzten sie die Segel, um die Rückfahrt nach Kirin anzutreten. Drei ereignislose, erholsame Tage später saßen sie wieder in der Küche des Felsenhauses und berichteten Tante Fanny und Onkel Quentin von ihren Abenteuern. Und diese Vogelschützer haben das ganze Theater nur inszeniert? Mhm. Ist das nicht ein bisschen fragwürdig? Verzweifelte Situationen erfordern verzweifelte Maßnahmen, Onkel. Es ist schließlich niemand dabei zu Schaden gekommen. Die einzigen, die in Gefahr waren, sind die Seeadler. Und denen haben wir jedenfalls eine Chance verschafft. Ich weiß nicht, wie ihr das immer macht. Wieso stolpert ihr immer von einer Aufregung in die nächste? <lacht> wenn ich das geahnt hätte, dann hätte ich euch nicht allein losziehen lassen. Ach Mutter, es war doch gar nichts los. Genau, wir waren keinen Moment in Gefahr. Ja, wenn man davon absieht, dass du ein paar Mal vor Schreck fast tot umgefallen oh, das wärst. Das hättest du jetzt wirklich nicht erwähnt. <lacht> Jetzt streitet euch nicht schon wieder. Was ist denn bloß los mit euch? Julian, jetzt sag du doch mal was dazu. Stör mich nicht. Ich lese gerade meinen Lieblingscomic. Hey Leute, habt ihr das gesehen? Hier die Notiz auf Seite 11. Lass mal sehen. Mensch, ich werd verrückt. Die Gefängnisinsel wird tatsächlich unter Naturschutz gestellt. Und Kate und Regina haben es geschafft. Ich Mit sehr unserer sehr Hilfe wohl ja, gemerkt ja, natürlich. Und wir haben exklusiven Zutritt zum neuen Naturschutzgebiet. Toll, Dann hin. hast du jetzt nicht nur ein Vogelbruderherz? Herz, Jetzt hast du eine ganze Insel voll. Ja. Julian, Dick, und und der Hund. Wir sind die besten Freunde, ja. Yeah. Uns Abend Abenteuer, und wir durchforschen alte Gemäuer. Wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaubt mir.